Der kleine Typ, der in diesem Augenblick die Treppe heraufkommt, dieses Männlein mit den dünnen grauen Haaren und den hellblauen Augen, das soll Raphael Lindelbauer sein? Carsten Zahra hatte sich den Journalisten ganz anders vorgestellt. Groß, schwer, dick, ein Mann mit Gewicht, kräftige Haare, dunkler Bart, dicke, schwarze Brille. Aber das da? Nein, das kann ja gar nicht sein. Als das Männlein dann aber vor der Tür stehen bleibt und den Mund aufmacht, gibt es keinen Zweifel mehr. Lindelbauer ist mein Name. Guten Tag, Herr Zara. Schön, dass wir uns am Ende nun doch noch persönlich kennenlernen, nicht wahr? Herr Lindelbauer, ich muss weg. Ich verreise und ja, ja, ich weiß. Ich will Sie auch gar nicht weiter stören. Ich möchte nur einen ganz kurzen Blick in dieses Tagebuch werfen. Tut mir leid. Ich habe es gerade weggeschickt. sagt Karsten Zara. Hans Hand drückt jetzt in seinen Rücken, gerade stark genug, dass er weiß, noch ein falscher Satz und es ist vorbei. Lacht, <lacht Lindelbauer, so schnell können Sie gar nicht am Briefkasten gewesen sein, also was ist, darf ich einen Moment reinkommen? Na, wie Sie wollen, sagt Carsten Zara und macht einen Schritt zur Seite. Der Journalist geht an ihm vorbei ins Wohnzimmer. Er sieht nach links zum Tisch, nach rechts zum Regal und dreht sich dann um. »Wo haben Sie...« Er spricht den Satz nicht zu Ende, denn jetzt hat er gesehen, dass noch eine dritte Person im Raum ist. »Darf ich vorstellen?« sagt Carsten Zara, »Herr Lindelbauer vom Süddeutschen Merkur, Herr Alfred Hahn aus Glaubing.« Ein paar Sekunden lang ist es ganz ruhig im Zimmer. Dann macht der Journalist ein, zwei schnelle Schritte in Richtung Wohnungstür. Doch plötzlich bleibt er stehen. Er hat das Kabel an Hans' Jacke und den Schalter in dessen Hand gesehen. Sein Gesicht wird noch blasser, als es schon war. Was? Was soll das? Auf Alfred Hans' Gesicht zeigt sich jetzt zum ersten Mal ein kleines Lächeln. Ähm, wie geht es doch gleich noch, dieses schöne alte deutsche Sprichwort? Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. <lacht> nicht wahr, Herr Lindelbauer? Was haben Sie vor? Oh, nichts, was Sie beunruhigen sollte. Ich werde nur dafür sorgen, dass Sie morgen nicht nur im Kulturteil stehen, sondern auch ganz groß auf der ersten Seite. Oh, nee, ich verstehe nicht. »Und zwar nicht nur im süddeutschen Merkur, nein, in allen Zeitungen, in allen Medien, aus einem kleinen, unwichtigen, schlechten Schreiber werde ich einen weltberühmten Journalisten machen. <lacht> ist das nicht nett von mir?« »Bitte, Herr Hahn, wir können noch über alles reden.« »Journalist durch Bombe getötet.« Kulturredakteur stirbt bei Selbstmordattentat. Münchner Journalist, Opfer eines Amokläufers. Na, Herr Lindelbauer, wie gefällt Ihnen das? Die Finger von Hans rechter Hand spielen mit dem Schalter. Seine linke Hand sucht nach etwas in der Jackentasche. Lindelbauers Gesicht sieht hellgrau aus, wie eine schmutzige Wand. Äh. »Es tut mir so leid«, sagt er, »ich möchte mich so gern bei Ihnen entschuldigen. Ich, ich, ich wollte Ihnen nicht wehtun. Ich, ähm, äh Er beginnt zu weinen. »Hahn, hören Sie auf«, ruft Carsten Zahra. »Der Mann ist doch schon am Ende, sehen Sie das denn nicht?« »Am Ende.« sagt Alfred Hahn. »Ja, richtig. Wir müssen zum Ende kommen. Oder noch besser, zum Schluss. Schluss mit einem scharfen S, Herr Lindelbauer.« Hans Finger liegt nun fest auf dem Schalterknopf. »Also dann.« N »Nein, bitte nicht.« Raphael Lindelbauer fällt auf die Knie und weint. Oh, oh, bitte, »Bitte, bitte, ich will nicht sterben.« Carsten Sarah schließt die Augen. Er will noch einmal Christine sehen. Ihr süßes Gesicht, ihre schönen braunen Augen. Ich liebe dich. Ich. Da kommt der Blitz.